Därod två förmågorna är lika väl utvecklade. enligt professor Baron Cohen är e-hjärnan typisk för kvinnor medan s-hjärnan e är typisk för män. Det finns individuella variationer och motsatsen förekommer, men mönstret är på det viset. En annan av de många forskare som intresserat sig för området är Annika Dahlström, professor i Merita avdelningen för medicinsk kemi och serbiologi vid Göteborgs universitet. Hon har ägnat saken 15 år